pista 36 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba volumul 1 pagina 398 Rezultatele pozitive înregistrate terapeutica chirurgicală în lidiaza biliară în embriotomia pe un fetus mort în reducerea cataractei în suturarea perforațiilor abdominale se încerca uneori cu bune rezultate chiar închiderea unei plăgi a intestinului, făcând ca abutele alăturate ale plăgii să fie mușcate de furnici mari, cărora apoi li se tăia capul, mandibulele furnicilor decapitate rămânând să servească până la absorția lor totală drept agrafe. Arta indiană. Templele după filozofie, arta indiană de asemenea cere spectatorului european neprevenit o cât mai mare disponibilitate intelectuală spre a-i putea înțelege stilul și a recepta formulele artistice fundamental diferite de cele ale artei europene. O privire grăbită asupra istoriei artei indiene poate duce la constatarea unei anumite lipse de continuitate în evoluția ei. Dar aceasta nu pentru că în procesul creației artistice a Indiei ar fi existat realmente hiatusuri, ci pentru că multe opere de artă s-au pierdut definitiv din cauza neajunsurilor climei și pentru că violenții ocupanți musulmani au distrus într-un număr considerabil monumentele de arhitectură, precum și operele de sculptură sau de pictură ale unor întreși perioade. Cu toate acestea, producția artistică indiană a fost de proporții atât de mari încât s-au păstrat suficiente opere care să creeze o idee clară asupra naturii acestei arte și să uimască posteritatea prin valoarea sa excepțională. Perioada proto-indiană a civilizației Indus se înscrie mai degrabă, cum am văzut, în câmpul arheologiei. Sub raport strict artistic, arta Indus se leagă de cea mesopotamiană, nu prezintă nicio asemănare stilistică cu arta Indiei de mai târziu, încât geneza artei indiene, neputând fi căutată în perioada culturii Indus, nu poate fi reconstituită pe bază de documente decât aproape numai bazându-ne pe deducții. Apoi ca fenomen general, permanent și caracteristic pentru arta Indiei, este desemnalat intensa producție de artizanat artistic, obiecte de aramă martelată, sculpturile în lemn și fildeș, țesăturile de mare finețe, emailurile pe fund aur, bijuteriile, etc. Se remarcă însă și nivelul subartistic, la care rămâne arta ceramicii ca formă și ca decorație a vaselor, acesta din cauza prescripției religioase inderogabile care interzicea folosirea de două ori a acelui recipient. Cum cultul vedic, care se oficia în aer liber, nu prevedea o arhitectură fixă și nicio reprezentare plastică a divinităților, arhitectura în piatră se pare că a apărut abia în secolul al III-lea înaintea erei noastre, dar palatele imperiale din acel timp, considerate a putea fi comparate la acea dată numai cu cele din Persepolis, care le serviseră de model, erau de un fast deosebit și de mari proporții, putând ajunge până la șapte etaje. Influența persană s-a menținut un timp, dar în curând, concepțiile religioase budiste au imprimat arhitecturii caractere de o evidentă originalitate, atât în viziunea de ansamblu a construcției, cât și în detalii. Sculptura capitelurilor sau a frizelor reproduce foarte frecvent cele mai vechi și mai caracteristic și mai des întrebuițat, ca și în China sau în Japonia, motiv al florii de lotus, deschisă figurând ca piedestal sau ca tron al unei divinități. În privința construcțiilor în piatră sau în cărămidă, indienii au întâmpinat oarecare dificultăți. Cum nu știau să pună o boltă, pietrele sau cărămizile erau așezate în rânduri succesive, progresiv în retragere, încât nu puteau acoperi decât suprafețe mici, ceea ce făcea ca și acoperișul să devină în mod necesar foarte înalt. Nu s-au conservat nici palate din epoca budistă, nici temple. La acea dată budiștii nu construiau temple. În schimb, s-au păstrat până azi, într-un număr impresionant de ordinul miilor, două categorii arhitectonice, cele mai caracteristice pentru arhitectura indiană, și anume stupa și templul săpat în stâncă. În forma ei primitivă, datând din prima jumătate a milenului I, înaintea rei noastre, stupa era. Un tumul, o mobilă funerară. Odată cu budismul, stupa a devenit o construcție în cărămidă, servind de obicei drept capel în care se păstreau relicvele sfinților. Alteori, stupa este un monument comemorativ. Pe partea inferioară a edificiului, de formă prismatică sau piramidală, cu patru sau mai multe laturi, se ridică o structură semisferică, o calută reproducând un lotus îmbobocit. În vârf, o mică platformă pe care odinioară se afla probabil și un altar. Este dominată de un fel de umbrelă de piatră. Edificiul era înconjurat la o oarecare distanță de o palisadă formată din stâlpi de piatră legați la extremitatea superioară de traverse și cu porți monumentale deschise spre cele patru puncte cardinale. Stâlpii, porțile, uneori și pereții exteriore a edificiului sunt în întregime acoperiți cu sculpturi în bas-relief. Dintre foarte numeroasele stupe existente și azi, atât în India cât și în întreaga arie de răspândire a budismului, cea mai veche este cea din Barhut, în India Centrală, secolul II, înaintea erei noastre. Barhut se scrie B-H-A-R-H-U-T. Iar cea mai grandioasă datând din secolul I era noastră este cea din Sanchi, înaltă de 13 metri și cu un diametru de 32 de metri. În episoadele narate de sculpturile stupelor de la Barhut și Sanchi, animalele în special sunt reprezentate mai bine decât în sculptura oricărei alte țări din lume. A doua categorie arhitectonică, specifică Indiei, o formează templele săpate în stâncă, atât de frumos numite în India, carne din carnea pământului. Aceste temple grote au fost realizate începând din secolul al III-lea, înaintea înrei noastre și continuând până în secolul X, era noastră. Nota 1 Modelul acestor temple tăiate în stâncă derivă din grotele naturale, amenajate și decorate ale sihaștrilor, iar nici de cum din hipogeele egiptene sau persane, cum se afirmă uneori, cu care într-o într-adevăr se asemănă. Închei nota. Numărul lor este de aproximativ 1200. Cele mai vechi au planul în formă de cruce. Caracteristic este arcul de deasupra portalului, în formă de potcoavă sau de floare de lotus. Interiorul este separat de capelele laterale sau de chilii, în cazul mănăstirilor, prin două rânduri de coloane, care, asemenea pilaștrilor, n-au un rol funcțional. Capodopera acestui stil este templul Grotă din Carla, aproximativ 78 era noastră, impresionant nu numai prin dimensiuni, ci și prin perfecta execuție a sculpturilor care acoperă pereții. Acest tip de arhitectură în stâncă se întâlnește și în Egiptul Antic, în Persia, din epoca arhemenizilor, în Asiria sau în Grecia, fără a atinge nici pe departe grandoara și monumentalitatea, fantezia și realizarea artistică excepțională a templelor indiene. Lucrări de uriașe excavații și de o bogăție sculpturală unică în lume sunt complexele de temple de la Ayanta și Elora. La Ayanta, dintre cele 29 de temple și mănăstiri se fate în stâncă în perioada secolelor 2-7, dar cel din 3 datând din secolul 3 înaintea erei noastre, unele conținând cele mai splendide galerii de picturi din lume, celebru este Templul grotă 19 pentru armonia neîntrecute a fațadei, ornamentate cu numeroase statui în alto-relief alto și rond bos. În interior, sculpturile acoperă chiar și suprafața plafoanelor. La Elora, pe o distanță de 2 km, au fost tăiate în stâncă între secolele 5-9 numai puțin de 34 de temple și mănăstiri, unele chiar cu mai multe etaje și cu coloane sculptate pe toată suprafața lor. Arhitectura în stâncă, de fapt nu arhitectură, ci sculptură de proporții gigantice, a atins maximul splendorii cu templele din Mahabalipura, Elefanta, Ayanta și Elora, secolele 7-8. La dreptul fantastic este templul Caecasa din Elora, care imită un templu construit până în cele mai mici detalii și pentru realizarea căruia, meșterii indiene au depus un efort titanic săpându se în stâncile unor coline, un șanț adânc de 30 de metri, a fost izolat un masiv stâncos, lung de 61 de metri și lat de 30 de metri, în care pornind din vârf spre temelie, meșterii și lucrătorii au tăiat, au sculptat pur și simplu un masivul bloc de stâncă izolat cu o muncă și o precizie incredibilă, un templu întreg, de 30 de metri, ca și cum templul ar fi fost construit, pornindu-se de la temelie, cu toate elementele necesare, coloane, pilaștri, portaluri, cornișe, vestibule, portice, capele, toate împodobite cu sute de sculpturi. Întregul templu stă pe o plintă, înaltă de 8 metri, de jur în cu statui de lei și elefanți, care, asemănă unor cariatide, fac impresia că susțin în spinare întregul templu. Primele temple în aer liber construite, deși nu se în stâncă din material rezistent, nu din lemn, datează din secolul V era noastră. De obicei, planul corpului edificiului este pătrat, dominat de un înalt acoperiș turn piramidal în etaje. În secolul al X-lea, înălținea templului din Tanjore atingea 30 de metri cu cele 13 etaje ale acoperișului turn piramidal. Cupola templului din Lingar Raja, secolul XI ajunge până la o înălțime de 38 de metri. Impresia pe care o lasă nu mai este de arhitectură, ci de o imensă sculptură. Dacă în anumite cazuri și în anumite momente ale istoriei ei, arhitectura indiană s-a inspirat din bogăția de forme ale naturii ambiante, atunci, aceste forme ale turnurilor cu multe etaje, cu exuberanța de elemente ce li s-au adăugat mereu din impresia luxuriantei vegetații a junglei, sugerează, cum s-a spus, cactușii ca model ideal posibil, model care i-ar fi putut inspira pe constructorii acestor temple. În secolele XVI și 17 s-au construit mari complexe, orașe întregi constând numai din temple, Tatul Jaya, lângă Palitana sau Girnar, în Junagad. Din secolul XIII datează templul jainist Vimala, Saha, de pe muntele Abu sau Adinata Tirtankara, care nu are pereche prin armonia ansamblului, eleganța liniilor, bogăția ornamentației și fineța execuției. Se spune că sculptura interiorului a fost lucrată de meșteri nu cu dalta, de ci prin răzuirea și șlefuirea marmurei, pentru a putea realiza dantelăria de vis care acoperă în întregime pereții, coloanele și plafonul. Toate templele amintite mai sus și multe altele încă, sunt în majoritate situate în sudul Indiei, regiune mai puțin atinsă de furia distrugătoare a musulmanilor invadatori. Pe de altă parte, însă, după anul 1200, în perioada mahomedană, arhitectura Indiei se îmbogățește cu materiale, metode, elemente și forme noi. În construcția grandioaselor palate și moschei sau monumente funerare, arcul ascuțit și întreflă, turnuri în formă de bulb, pereți acoperiți cu plăci de faianță decorată în culori vii, mozaicuri, intarsii, dar totodată și cu absența totală a reprezentării figurii umane. Printre cele mai impunătoare construcții civile se numără Palatul Manmundir din Kvalior, în regiunea Rajputana, secolul 15. Capodopera arhitecturii de acest stil musulman este celegrul mausoleu Taj Mahal, secolul 17. Suprafața exterioară a templelor budiste este, în întregime, cum s-a spus, acoperită de sculpturi care la origine erau policrome. Exemplele cele mai impresionante le oferă cele două temple situate în afara interiorului Indiei, dar în zona de răspândire a artei budiste și deci reprezentând culmea atinsă de spiritul artistic indian. Primul este templul din Borobudur, în insula Java din secolul VIII. Ansamblul cel mai frumos monument al Asiei nu este în fond altceva decât reprezentarea simbolică a universului. Pe un imens edificiul piedestal cu latura de 120 de metri se înalță turnul format din șapte etaje în retragere, ornate cu 436 de statui ale lui Buddha. Scene din viața lui sunt sculptate în vasorelief pe zidurile etajelor, pe o lungime care totalizează numai puțin de 5 km. Al doilea este templul din Angkor, în Campuchia, în alte 60 de metri literalmente inundate de opere de sculptură, încă din punct de vedere artistic, ansamblul nu este într-un nimic inferior celor mai frumoase catedrale europene din Evul Mediu. Sculptura și pictura în arta Indiei, sculptura ocupă un loc atât de important ca volum și ca nivel artistic, încât nu numai că înlocuiește aproape în întregime pictura, dar însăși arhitectura unui edificiu pare un imens și tulburător conglomerat artistic lucrat de mâna unui sculptor. Nu e mai puțin adevărat că din toate ramurile artei indiene, sculptura prezintă europeanului neavizat mai multe dificultăți în calea înțelegerii și a satisfacției estetice. Încă din secolul III, înaintea erei noastre, sculptura indiană, ilustrând vechi legende populare sau diferite aspecte ale vieții religioase și de fiecare zi, și-a definit estetica sa particulară, stilul său propriu. În secolele următoare, această concepție estetică devine mai clară calmul, puritatea și demnitatea viziunii, atitudinile personajelor de o nobilă simplitate, linia ondulatoare dominant profilul corpului uman, echilibrul perfect în gesturi și mișcări, musculatura atenuată prin suprafețe corporale armonioase, o sobrietate perfectă în ansamblul compoziției, dar și o notă de sensualitate care îi întrerupe monotonia, introducând sensibile acte de, de vitalism. Acest stil propriu, ajuns la maturitate în secolele 2-3 era noastră, școala din matura, și la expresia sa clasică în secolele 4-5, în perioada Gupta, exprimă în fond forma mentală a filozofiei budiste. Ieta 1. Nu e mai puțin adevărat că sculptorul budist a beneficiat și de contactul cu arta greacă, contact concretizat în arta greco budistă a școlii din Gandhara. Deși, pe de altă parte, influența elenistică asimilată l-a împins spre idealizarea și efeminarea personajelor. Închei nota. Odată cu reacția brahmanismului din secolele 7-8, VII echilibrul se rupe, calmul dominant înainte acum dispare, apare mișcarea violentă a liniilor, stilizarea și idealizarea exagerează. Și denaturează expresia, fantezia artistului din ce în ce mai slabă face loc tot mai mult convenții și, începând din secolele x 11 curba evoluției sculpturi indiene coboară, anunțând declinul ce va marca următoarele secole. În tot timpul istoriei sale, sculptura indiană a rămas esențialmente un accesoriu al arhitecturii. Din acest motiv, sculpturii în Ron de Boss, indian, indianul i-a preferat totdeauna basorelieful. Deși sculptura în Rondbos nu este total absentă, exemplul cel mai eloquent în această privință l-ar putea da gigantica statuie în aramă a lui Buddha din Pataliputra, creată în secolul VII era noastră, despre care se spune că avea 25 de metri înălțime. Dar de la începuturile sale, sculptura indiană excelează în bază-relieful narrativ. În acest caracteristică gust de a povesti un episod, de a ilustra o legendă, masurilieful indian demonstrează o excepțională capacitate a artistului de reprezentare realistă a animalelor, gustul său pentru o stilizare echilibrată, preferința sa pentru detaliul pitoresc, instinctul său decorativist, simțul său compozițional înscrind ansamblurile în arii circulare sau ovale. La început, prezența lui Buddha este doar sugerată prin anumite simboluri, în secolul al II-lea era noastră se notează în evoluția bazoreliefului un moment important, apariția însă și a figurii iluminatului și nu numai în clasica poziție indiană pe vine, ci și a lui Buddha pe tron sau în picioare. Secolele 6 VI și 7 vor aduce odată cu restaurarea autorității religioase absolute a brahmanismului triumful reliefului monumental. Acesta va înlocui stilul narativ budist cu exaltarea firii supranaturale a zeilor ca în templele din Elefanta sau din Elora, impunând un accent de ostentativă, grandioare, un pronunțat dinamism al liniilor, precum și o eleganță puțin cam rece. În epoca medievală, secolul XI și următoarele, deosebit de mult exploatat este motivul de a apărut cu un mileniu înainte al cuplului de îndrăgostiți în atitudini lascive. Privite însă sub raport strict artistic, aceste teme erotice constituie pretextul pentru a realiza admirabile grupări și pentru a înțalta formele umane. Prin frumusețea atitudinilor lor, prin ritmul arzător al îmbrățișărilor lor, personajele însuflețesc pereții templelor cu o viață intensă. Oricât ar fi de îndrăznețe, totuși reprezentările amoroase nu sunt niciodată vulgare, nici cu adevărat obscene, ci spontane, sincere, fără falsă pudoare. Din întreg acest ansamblu se degajă un sens plastic, atât de remarcabil încât aceste opere egalează cele mai pure capodopere din toate timpurile și traduc dragostea carnală sub cel mai frumos aspect care a fost dat vreodată să fie reprezentată în sculptura universală. Sculptura indiană este ilustrată și de o mare cantitate de statui în rond bos, de dimensiuni care variază între cea a unei statuete și până la statuia de dimensiuni colosale. Primul material folosit de sculptor a fost lemnul. Esențele de lemn erau alese de sculptor cu un ritual riguros observat, în funcție de divinitatea pe care urma să o sculpteze și de casta căreia îi aparținea donatorul statuii. După lemn au urmat în ordine cronologică argila, piatra și metalul. Statuia era executată conform unor canoane extrem de detaliate și de precise, măsurători, raporturi, convenții iconografice și numai după îndeplinirea unor ceremonii și inderogabile prescripții rituale, statuia realizată de sculptor devenea obiect de venerație. Tratate speciale stabileau minuțios canoanele relative la reprezentarea divinităților. Brahma, creatorul, trebuia să fie reprezentat cu patru fețe îndreptate spre cele patru puncte cardinale și simbolizând cele patru vede. Vișnu, păstrătorul lumii, ca un tânăr cu patru brațe, ținând în fiecare braț anumite obiecte simbolice. Și va, distrugătorul și preschimbătorul lumii, era reprezentat dansând, dansul simbolic al creației cosmice, în mijlocul flăcărilor cunoașterii dispuse în jurul lui în formă de cerc și așa mai departe gesturi, atitudini, proporții, culori, elemente simbolice, totul era precis codificat. La început, budismul, care condamna idolatria, a interzis din acest motiv reprezentarea figurii umane, antropomorfizarea vreunei divinități, dar minte, budismul nici nu credea în vreo divinitate. Chiar prezența maestrului a iluminatului a lui Buddha era sugerată printr-un simbol, un tron liber, un calfă de călăreț, urma picioarelor iluminatului, etc., Nota 1. Cel mai important simbol budist este roata, mai frecvent cu opt spițe evocând cele opt petale ale lotusului care simbolizează regenerarea. Semnificația cosmică a roții, simbol al lumii, se regăsește în textele vedice. Roata pusă în mișcare de Buddha este roata legii, legea destinului omenesc. Închei nota. Mai târziu însă, budismul se-a convins că o religie pentru a deveni populară are neapărat nevoie de mituri, de rituri, de simboluri, de reprezentări figurative. Din acel moment, budismul a acceptat în iconografia nu numai figura umană a maestrului ci și a bărbatului în general și chiar a femeii, cu excepția firește, a formelor umane imperfecte, bătrâni, infirmi, bolnavi. Între arta budistă și cea brahmană se pot observa ușor anumite deosebiri. Sculptura brahmană nu are seminătatea și grația nici verba, gustul narativ sau aderența la real a artei budiste. Din potrivă, este mai degrabă aplicată spre fantastic, spre abstract, spre ezoteric, manifestând și o tendință spre grandoare sau spre mișcarea frenetică și chiar un gust alteribilului. Dacă sculptura este atât de bine reprezentată, în schimb, vechea pictură a Indiei a suferit maltratarea timpului, foarte puține opere picturale rezistând până azi. Din epoca preistorică datează primele urme de pictură. Pe pereții unor grote s-au păstrat figuri de oameni și animale, precum și scene de vânătoare care, prin vivacitatea mișcării și dramatismul momentelor, amintesc picturile rupestre din Cogul, Spania. Din perioada istorică, cele din documente cunoscute sunt picturile murale din grotele Jogimara, secolul I era noastră. Într-o scriere de teoria a picturii datând din secolul III era noastră, sunt fixate canonele portretistici, ceea ce înseamnă că se executau portrete chiar cu câteva secole înainte de această dată. În primele secole ale erei noastre, pictura, artă care a textele vremii îi atribuiau o origine divină, deținea un loc important atât în educația artistică a tinerilor din castele superioare, cât și în ornamentarea templelor. Se știa apoi că exista și o pictură executată pe plăci de len, pe rulouri de pânză sau de mătase, precum și pe pereți, o pictură în tempera. Subiectele erau fie grupuri de oameni, sau animale, fie aspecte din natură, fie chiar portrete individuale. Pictorul indian considera ca o condiție fundamentală cunoașterea aprofundată a dansului, fapt care explică și calitățile ritmice ale desenului, delicatețea liniei, eleganța mișcării și elocvența gesturilor din picturile templelor din Ayanta. Pereții celor 29 de temple grote din Ayanta erau acoperiți aproape în întregime cu fresce, de fapt un fel de pictură în tempera. S-au păstrat numai frescele din șase temple, deși multe deteriorate, totuși aceste fresce din secolele 5-6 era noastră, încât a prin armonia compoziției concepută după o schemă circulară sau ovală, prin simplitatea și siguranța liniei, prin caracterul nobil al subiectelor, toate de inspirație budistă, prin puritatea figurilor, prin perfecțiunea desenului mâinilor și prin căldura coloritului. Despre perspectivă nu se poate vorbi firește, dar pictorul încearcă să obțină impresia de adâncime, plasând în înălțime diferite planuri ale unei scene, etajându-le. Subiectele erau luate din legendele Jataka, în legătură cu nașterea, copilăria și tinerețea lui Buddha, ceea ce îi dau posibilitatea pictorului să reprezinte lumea în toate variatele ei aspecte. După invazia Hunilor și după ocupația musulmană, evenimenta căror urmare a fost distrugerea templelor, pictorii indieni s-au orientat spre genul miniaturii. Acest gen a fost cultivat începând din secolele XIII, culminând cu școlile de pictură miniaturale din Rajputana. De-a lungul a patru veacuri, secolele 16-19, miniatura indiană, lirică, grațioasă, pasională, cu o și o precizie desăvârșită a liniei și a luat temele din folclor, din mitologie, din religie, din muzică, ilustrând cu predilecție episoade din Mahabharata și Ramayana. O altă sursă frecventă de inspirație este iubirea, în același timp spirituală și carnală, Ceea ce arta chineză a știut să obțină cu imaginile peisajului este obținut aici cu imaginile iubirii pământești. Legată de protecția regală, a înflorit la curta mongolă între 1526-1856 o pictură de miniaturi exclusiv laică, după canoanele estetice ale miniaturisticii persane. Apogeul noului stil a fost atins de școala din Delhi, secolul XVI. Această artă, pe care nu mai interesează subiectele mitologice sau religioase, este o artă aristocratică de palat. Manuscrisele sunt ilustrate acum cu aspecte, figuri și evenimente de la curte, devenind adevărate studii de ambianță atente și precise. O preferință marcată este manifestată pentru portrete, cu un vădit interes pentru relevarea caracterului personajelor, Subiectele alese, culorile pure și desenul delicat, totul exprimă un sentiment de bucurie în fața frumuseții lumii.